الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد tuna endelea na risala yetu ya na tupo katika mada yetu ya al-amkihat muharrama nikaha ambazo zimeharamishwa katika sheria ya dini ya Kiislamu ama katika mada iliyotangulia tuliweza kuangazia nikaha ya kumi iliyoharamishwa ambayo ilikuwa ni nikahulmisia nikaha ambayo watu waana walakin wakafanya katika wakati wa mchana pekee yake akawa yule mwanamke anakosa haki yake ya yule mume kulala katika nyumba yake wakati usiku tutaweza kuelezea kwa urefu na upana ama leo hii inshallah tutaweza kuangazia na kuendeleza nikaha ambayo ni nikaha ya moja انا اسمي الشيخ سليمان سليمان الله الرويلي حفظه الله النكاح ال عشر نكاح يله حرامشوه 11 ان نكاح العرف وله ايضا صورتان الصوره الاولى عقد شرعي مستكمل الشروط والاركان غير أنه لا يوثق رسميا Sheikh Anasema nikah ya moja iliyoharamishwa ni nikahul urfi na nikahul urfi maana yake ni ndoa ambayo imefungwa kisheria imekamilika sharti zake na nguzo zake ila ndoa kama hiyo imekosekana kufata nidhamu ya dola nidhamu ya nchi. شاف ان دللك هذا العقد جائز وصحيح من حيثه نكاح كما هي بماه قام يكميل شروط مشرط نغوز ني جائز ني نكاح صحيح ولكن فاعله يثم لمخالفته النظام لكن يله منى كفعل نكاح كما اله اتكون انपता مذمبي بسبب yakukhalifu nidhamu ya dola Nidhamu ya nchi na nidhamu ya uongozi wa sehemu ile kisha akaendelea kusema sheikh an-nizamu yujibu tawsika al Nidhamu ya sasa hivi katika sehemu ambayo kama tunaishi na katika wakati huu ambao kwamba tuko ndani yake yujibu tawsika al itamlazimu mwenye kutaka kuoa ama kufanya chochote lazima kuwepo na makubaliano na kuandikishwa chini katika kila kitu ambacho kwamba watu wanafaa kulifanya. kwa mfano mtu akiwa anataka kufanya kazi lazima iwepo makubaliano na kuandikishwa chini beina ya hao wawili ndio wataanza kazi katika sehemu ile katika nidhamu ya dola na mfano nyingine vile vile nikah ili watu watambulike kwamba wameoana basi kunayo makubaliano na kuandikishana chini katika jambo hili naendapo dola ikiwa itasikizana katika jambo hili Haitakuwepo kwa wale ambao kwamba ni maraia isipokuwa kutii ile ambayo kwamba nchi imeamua kisha Sheikh akasema faladhi yateruku tauthika عقد nikahuhu sahih ama yule ambaye kwamba ataacha kufanya documentation kufanya mandi, ku, kuandikisha chini yani kwamba ameoaana na huyu kisheria basi afahamu nikaha yake itakuwa ni sahih kiislamu nikahi itakuwa ni sahihi hawana shahada ya kuoaana wala chochote ambacho kwamba inaonesha wameoaana basi nikah yao itakuwa ni sahihi walakin walakinahu ya'thamu li'annahu khalafa an atakuwa anapata madhambi kwa sababu atakuwa mukhalifu nizam ya dola kama anna fi hadha an nikah khafara tadhii'i huquqi min jihati almirar. kama vile, ya dola basi yafahamu katika nikah kama ile itakuwepo na khatari katika siku za usoni pale watoto wake watakapokuwa wanataka kumrithi itakuwepo kuna hatari ya wao kukosa urithi ule na vile vile tasjilul laulad, wale watoto watakapokuwa wanataka kusajiliwa kama wananchi wa sehemu ile na kadhalik itakuwa ni vigumu kwao waweza kusajiliwa wamin jihati dirasatihim na vile vile katika upande ya masomo yao itakuwepo kuna ugumu kwa sababu wale wazazi waliooa hawana cheti yoyote na vile vile wale watoto watateseka kwa mfano tutatoa mfano huu huku kwetu wawili wameoana katika nchi isiyokuwa yao watu wametoka katika nchi jirani labda wamekuja kuoana katika nchi isiyokuwa yao huku Kenya hawana kibali yoyote ya kuonesha wao ni wa huku watakapooana nikah yao itapita kisheria ya Kiislamu kama ni waislamu sasa shida itakuwa wakati ambao kwamba watoto wao wanafaa kuwa warithi itakuwa shida kubwa kwa sababu hawana vibali ya wao kuwa katika semu ile hakuna kibali yote ambacho inaonesha wao ni wa semu ile watoto wao wanataka kusajiliwa ili wawe wananchi wa semu ile itakuwa kunayo shida vile vile watoto wao wanataka kusoma wamefika kidato cha nne ama klasi ya nane wanataka kufanya mitihani itakuwa ni vigumu kwa watoto wale kukubaliwa kufanya mitihani kwa sababu ya kukhalifu nidhamu ya dola kwa hiyo shekha anasema fala yambaghi tasahuli fi iqdami watu wasifanye machezo wakawa wanafanya rahisi jambo hili yani hali ya kuwa nikah pamoja na kuwa nikah ni nikah lakini watu wasifanye machezo na kufanya tasahul katika kufanya nikah kama ile kwa sababu ya kuchunga mustakbal ya wale watoto. Na aina pili ni aqdun baina rajulin wa imra'atin la yastakmilu arkanan nikahi au shurutan nikah. Ni ndoa baina ya wawili, yani mwanamume na mwanamke ambayo haijakamilika nguzo wala haijakamilika sharti ya ndoa ile kwa sababu tunavojua katika Uislamu ili nikaha ya mtu ipite ikuwe ni nikah sahihi iliyokubaliwa na sharia lazima ikamilike nguzo za nikah na, na lazima ikamilike Sharti za nikah hasa endapo watu wawili wakioa na yani mwanamume na mwanamke kisha isikamilike nguzo na sharti za nikah afahamu kwamba hadha al'aqdu haramun wa batilun bil Ndoa kama ile itakuwa ni ndoa haramu na ndoa ambayo kwamba imeharibika katika kauli ya wanazuoni wengi ndoa baina ya mwanamume na mwanamke Pasina na ukamilika sharti wala nguzo basi ifahamike kwa uzuri kwamba ndoa kama ile inakuwa ni haramu وباطلun, na haribika, wa na imeharibika bil ejmaa kwa qawli ya wanazuoni wangi kisha anaendelea shekha akisema wa hadhihi sura tati fi akhir nikahi nikah Na hii aina ambayo kwamba tumemalizia ya mume na mwanamke kuona pasina na kuukamilisha sharti wala nikah itakuja katika nikaha ya mwisho ambayo kwamba tutaweza kuitaja hivi karibuni wa huwa an nikahu athaniya ashar anayo ni yani nikaha ya 12 miongoni nikaha zilizoharamishwa wa huwa nikahu sir nayo ni nikaha yasiri Wa maana nikahu sir na maana ya nikaha sir ya yasiri ni almaktumu ghairu almu'lan ni nikaha iliyofichwa nikaha iliyofichwa wala haijaweko wazi wala suwar. nikaha kama hiyo ama ndo kama hiyo iko na aina nne aina ya kwanza anasema sheikh anyakuna bila waliyin, wala shuhudin, wala ilani nikahaya siri aina yake ya kwanza ni iwe nikahaya yenyewe haina wali msimamizi wa mwanamke wala shuhudin, wala haina mashahidi ambao komba nikaha ile. wala ilani wala haijawekwa wazi Yaani kwa maana haijatangazwa Yajlisu shabab Yajlisu shab ma alfatat wa yaktubani waraqa zawaj baynahuma wa ta'khudhu hiya alwaraqa wa fi jaybiha wa huwa ya'khudhu alwaraqa fi jaybihi Anasema ni nikah ambayo kwamba haina wali wala haina mashahidi wala haijawekwa wazi ni kijana tu amwambie mwanamke kwamba anampenda kisha waketu chini waandikishane katika barua katika kartasi kwamba mimi nimekuoa kisha yule wa pili pia andike kwamba mimi nimekubali kuolewa na wewe kisha yule kijana achaku, achukue yake yaweke kwa mfuko na yule achukue upande wa pili yaweke kwa mfuko yake kwamba wamekubaliana anasema sheikh na hii aina ya kwanza imekithiri sana katika vio vikoo na inafikia wakati vijana na wanawake wanaoona katika aina hii ya ndoa ambayo kwamba ni haramu kisha wanakodisha sehemu za kulalia kisha huyu anakwenda na huyu msana wanakidhi haja zao katika sehemu hiyo na wengine pia wanakwenda wanakidhi haja yao katika sehemu hiyo sheikh anasema wa hadha nikahu batil biittifaq Nikaha kama hiyo inakuwa ni haramu na nikaha iliyo na iliyoharibika kwa itifaq na makubaliano ya maimama wale viongozi wa Kiislamu walaisaminan nikah shar'i fi shay'in na hiyo haipo katika nikaha za sheria katika dini ya Kiislamu tumeelewa vizuri nikaha kama hii ni ikosekane wali na vile vile mashahidi na vile vile wa, ikosekane kuwekwa wazi akapatana kijana na msana wakasema kwamba tunapendana na tuoane wakaandika waraka katika kartasi kwamba mimi nimekubali ku, kuoa na yule akaandika kwamba mimi pia nimekubali kuolewa na wewe kisha wakaanza maisha yao hii nikah inakuwa ni nikah haramun wa batilun biittifaqi al-a'imma ya maulama na vile vile hiyo haisabiki katika zile nikaha za Kiislamu na ya sheria. Wasura thania na aina ya ya nikaha ambayo kwamba ni yasir an yakuna biwaliin wa shuhud min ghairi i'lanin. Ni nikaha ama ndoa iwe na wali yani msimamizi wa msana wa shuhud na mashahidi watakaoshuhudia nikaha ile min ghairi i'lan an kuwekwa wazi ile ya kwanza ilikuwa hakuna wali wala hakuna mashahidi wala haijawekwa wazi hii ya pili kuna yao wali na kuna mashahidi lakini imefichwa haijawekwa wazi iko wali na iko mashahidi wawili lakini imefichwa Wakawa wanahusiana yatawasawuna bikitmani wanawaambiana kwamba tufiche nika hakama hii la yu'linunahu Hawaiweki wazi wala yakhbirona bihi ahadan wala hawaielezi watu wengi Anasema Sheikh hukumu yake hadha nikah makruh inda ljumhur. jumhur nikah kama hii inachukiza kwa wanazuoni wengi wa Kiislamu wanasema kwamba hili ni jambo ambalo kwa ambalo kwamba linachukiza walakinahu nikah sahih lakini nikah yenyewe inakuwa ni nikah iliyopita nikah iliyokuwa sahihi ni kamba kwamba imekubalika kisheria lijitimaa shurutuun lahum kwa sababu sharti zote zinakuwa zimetimia sharti zimetimia miongoni mwa shurutu na ni apatikane wali na mashahideen msatiimia sharti kwao kwa hiyo kwa nikaha inakuwa ni sahihi pamoja na wanasema kwamba inachukiza naam wanazuuni wengi ambao kwamba ni wa Kiislamu kisha anaendelea akisema wainda indal la yajuzu hanna hadha an nikah katika madhhab madhhabe imam malik anasema haifai nikah kama hii kwao yani wewepo wali na vile vile mashahidi lakini wasiweke wazi wanasema la yajuzu hadha an nikah katika madhhab ya imam malik kwamba haifai nikah kama hii wa hadha nikahun batil wanasema hii nikah inakuwa meharibika liana sharti nnikaha undum al-i'lan kwa sababu sharti ya nikaha katika madhehebu yao ya Imam Malik ni kutangaza na kuweka wazi. Wakadhalika unda al-Imam Ahmad fi riwaya na vile vile katika madhhabia Imam Ahmad katika riwaya. Wal aqrab wallahu a'lam walakin ile ambayo kwamba iko sana na ukweli na Allah ndo mjuzi zaidi anasema annahu laysa batilan. Nikaha kama hii hi itakuwa sio Bautil, hai Lakin, la yakin la yambaili muslimlimi ayo kudmaaihi haiwa mpasa Muislamu kuendea nika kama ile na kuifanya ni anal asla nikahi allan kwa sababu asli ya kah ni kuwekwa wazi ni kuwekwa wazi ifahamike huyu ni mume ya yule na yule ni mke wa huyu Lakini nika hayyewe katika kauli ya Jumhuri ni sahihi iwepo wali na mashahidi na ikawekwa kisiri haijatangazwa haijawaekwa wazini kahi inakuwa ni sahih katika kauli ya jamhuru usura thalitha, tunaendelea kuelezea nikah yasiri aina ya tatu ni anakuwa bishahidini bila wali ni iwepo nikah kama ile ipatikaniwa mashahidi wawili bila wali lakini wali amekosekana yani msimamizi wamstana Anasema Sheikh ta'til fatah ila shab ila zamiliha, ila sadiqaha wa taqul taali natazawwaj mstana ama kijana anaendea rafiki yake wakike. kike anamwambia kwamba nakupenda njoo tuone wayatiani bishahideen min zumala'ihima kisha wanakuja na marafiki wao wawili wengine wa Yaani kijana amemwendea binti akamwambia anataka kukuoa. Kisha wakatafuta marafiki zao wawili wakawa hao ndio mashahidi wao. Wakawa wengi. Yaani katika sehemu wamekusanyika zaidi ya labda watu Lakini kila mmoja amekuja na rafiki wake wa kike. Wanataka kuoana. Sasa huyu anaoana na huyu kisha mashahidi wawili katika hao wa marafiki zao wanashuhudia ndio huyu wanamaliza kuoana kisha huyo aliyekuwa shahidi anaoana na rafiki yake mimi na mwenzake tunakuwa mashahidi wa huyo wanakuwa katika sehemu kubwa wengi na soko inakuwa ni yenye kuwa na faida yani wengi wanaoana kwa kushuhudia yani mimi ninashuhudia harusi yako wewe pia yangu yule anashuhudia huyu kisha wanakuwa wenye kuoana hapo na soko inakuwa imekuwa yenye faida Walakin tukiangalia vizuri katika hiyo nukta alisema biduni waliin, pasina wali masahidi wa wili lakini walii hayupo hukumu yake ni ipi shekha anasema wahadha nikahu haramu wa batil inda aljumhur Nikaha kama hii ndo kama hii ni haramu na imeharibika kwa kauli ya jumhur ya maulama wengi wa Kiislamu المالكيه والشافعية والحنابلة، ketika مذهب امام مالك و شافع و أحمد احمد بن حنبل هذا النكاح حرام عندهم، نكاح كما هي ندوها كما وعند الحنفية اما ketika مذهب امام حنفي جائز، ينقوا نجائز والراجح قول جمهور العلماء. والراجح قول جمهور العلماء لعدم الولي lakini ndilo kuwa sahihi kauli iliyokuwa na nguvu ni kuwa kama hii ni haram na batil kwa sababu wengi katika ma'ima wameunga mkono kwamba haifai. Kwa sababu gani? Sababu ni liadami kwa kukosekana msimamizi wa yule mwanamke. Waliyu shartun lisihati nnikah na walii ni sharti ili nikaha iweze kuwa sahihi. Wali akipatikaniwa ndio nikaha inakuwa sahihi. بس ني ولي بس نكاحي ان يكون باطلا باطل لا ترجي ان يكون يفهميكا بزوري والسوره الرابعه نا اينه ينكاح يسري ان يكون بولين ومن غير شهود ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان اينه ان ندو يفغوا اوي ولي ولكن مشاهدي wamekosekana. Na hiyo ndoa ina katika sehemu fulani na inawekwa uwazi katika sehemu nyingine. Fahamika eh? Nikah ama ndoa imefungwa. Sawa? Walii amepatikaniwa lakini hakuna mashahidi. Kisha ndoa kama hiyo inadhihirishwa sehemu fulani anaifitwa sehemu fulani. Sheikh akatoa mfano Ni mtu mmoja amesafiri kutoka katika nchi. Kwa mfano mtu amesafiri kutoka katika nchi ya Kenya, amekwenda katika sehemu ya nchi ya Tanzania. Kisha akaoa na yule binti aliyemuoa waliiwake alikuwepo Lakini mashahidi hawakuwepo waa'lana fil usra hunaka fi dhalika albalad Kisha katika inchi ile Familia ile Wakatangaziwa kabisa kwamba Huyu msana wetu ameolewa na kijana fulani kijana huyu Ndiyo huyu hapa walakinahu lam yu'linhu fi albalad Alati kana yaskunu fi Lakini, Huyu kijana katika sehemu ambayo kwamba anaishi na nchi yake hajaweza kuweka wazi na kutangazia watu kwamba amemooa wa msichana fulani fa huwa mu'linun fi zalika albalad maktumun fi hadhal balad imma wazi katika nchi ya Tanzania walakin katika nchi yake ya ke Kenya ameweza kuificha nikahakama hii Lakin lahizu anni qult shekh anasema kwamba lakini muangalie vizuri kwamba kule nyuma alisema biduni shuhud kulikwepo na walii lakini mashahidi hawakuwa katika nikaha kama ile na ndoo kama ile kushuhudia hukumu yake ni ipi sheikh anasema wa hadha an nikahu haramun wa batilun nikaha kama hiyo inakuwa ni nikah yani ndoa haramu nabatilun. na batil na imekuwa ni ndoa iliyoharibika katika kauli ya maulama wengi liadami shuhudi kwa sababu imekosekaniwa mashahidi wajaizun sahihun inda al-malikiya imam Ahmad fi riwayah wa vile vile katika madhhabia Malik na Imam Ahmad wanasema kwamba ni jais katika riwayah maadamu anahu wujida fihi al-i'lan wanasema maadamu impatikaniwa kutangazwa kutangazwa yani imewekwa wazi washtuhira na ikajulikana kwamba wameoana fa innahu jaisun sahihun wanasema kwamba ni ja kwao fao na sahih katika ya malikia na imam ahmad wa inkutima fi balad akhar Wanasema nasemata kama itakuwa imefichwa katika nchi ya huu kijana itakuwa ni nikah sahih lakini katika madhhab ya imam shafi na abu hanifa wanasema kwamba ni nikah batil na jumhurul ulama wanasema ni nikah batil na hiyo ndiyo tutakuwa ni wenye kushikilia kwamba ni nikah batil kwa sababu jamhuri ulul ulama wamesema kwamba imekosekaniwa mashahidi na mashahidi ni miongoni mwa sharti ya nikaha kukubaliwa ama اذا kana an nikah bi wali wa shuhudin, wa fi makan wa kutima fi makan fa innahu nikahun sahihun ma a'rifuhu fihi khilafan, arifu fihi khilafan. Shaka nazema, ama, ikiwa ndoa Itakuwepo walii amepatikaniwa washuhudhin na mashahidi vile vile wapo wa uli na fi makanin na ikawekwa wazi katika sehemu fulani wa kutimwa fi makanin akhar na ikawa ni yenye kufichwa katika sehemu nyingine fa innahu nikahun sahih hakika nikaha kama hiyo itakuwa ni sahih shekha anasema ma fihi khilafan sijasikia popote kwamba kuna khilaf baina maulama kuhusuiana na nikaha kama hii lakini tukiangalia vizuri kwamba imepatikaniwa awali na mashahidi na imetangazwa imewekwa wazi sehemu fulani na sehemu fulani imefichwa nika hukama hii inakuwa ni sahihi na hakuna khilaf na wamaulema Nataraji itakuwa imefahamika kulingana na kauli ya Sheikh akaweza kufafanua kauli hiyo ambayo tumeanza kufafanua lakini kwa sababu yeye ndo alizungumza acha tuzungumze alizozungumza anasema yaani idha kana nikah bi في wa shuhud wa ulina fi makan yani fi balad mathalan azauja u'lina wa asbaha ma'rufan wa kutima fi makan akhar li maslahah nikah ama ndoa ifungwe na tunavojua sharti niapatikaniwe wali na mashahidi wawili kisha ikatangazwa katika sehemu tulivyosema kwamba ameenda kuoa katika sehemu mbali na sehemu anaoishi ikawekwa wazi katika sehemu ile lakini katika sehemu ambayo kwamba anaishi haikuwekwa wazi lakini inajulikana kwamba huyu ni mume wa yule katika sehemu ile ama yule ni mkewa huyu katika sehemu ile. Ikaficho katika sehemu ambayo kwamba huyu mwanamume anaishi kwa sababu ya maslah fulani ambayo kwamba anaona ni bora zaidi afiche. Sheikh anasema ni kama hii ni sahihi na jaiz na hajui kwamba kwama kuna tofauti baina ya ahli ul ilm na na kutumai kwamba itakuwa imeeleweka na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watafuata Sharia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo ni sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Sheikh Qasema Kamalizia hadha ma yat'allaqu bil antihat al mamnu'a hii ndiyo yale ambayo kwamba yanafungamana na na nikaha ambazo kwamba zimezuiliwa waqad harastu ala dhikriha na kafanya pupa ili aweze kuzitaja watu wazifahamu li annaha badaa tantashiru fi hadha azaman intisharan kabira Kwa sababu imekuwa ni yenye kukithiri na kuenea katika sehemu nyingi katika zama hizi tena kuenea zaidi falabudda mimfiquha Basi ni lazima na ni juu ya kila muislamu kufahamu hizi masail wa maarifati ma yatallaqu biha na kuweza kujua yale ambayo kwamba yanafungamana na nikah wala budda anuthakifa shabab walbanaat fi hadhihi alqadiya na ni lazima kwatu sisi kuweza kukumbushana na vijana wa kiume na vijana wa kike juu ya hili jambo hatta la yaka ahadun Fima ma Allah wa huwa yadhunnu fi nikah sahih ili asije akaangukia akaingia ndani mmoja wetu akawa yeye anafahamu wako katika nikah kumbe hapo katika kitu ambacho kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameharamisha akawa nadhani kwamba yupo katika nikah sahihi kumbe ni miongoni mwa ambazo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameharamishia ame, ame maharamishia naam nadhani kufikia hapo tutakuwa tumekamilisha na insha Allah Allah Subhanahu wa ta'ala katika jalsa inayokuja tutakuwa tunaangazia مقدمات النكاح tutakuwa tunaangazia zile vitu ambavyo kwamba vimefungamana na muqaddimati nnikah na utangulizi wa nnikah Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia wakati wengine kwa machache ngombe Allah subhanahu wa ta'ala jali mna ladina sami'una alqawla fattabi'una ahsana subhanak allahumma wa